Tizedik fejezet Botrány és leleplezés Egbert nyomoz a hermelin után. A kórus majd nem feloszlik. Egbert leleplezi a szélhámost. Kibékülés A hermelin visszament a karnagyhoz. Az előbb ott tartottunk, hogy maguk szúrtak el mindent. Támadt rá a kandurra. Rendesen be kellett volna tanulni a dalt, kutya stílusban. Ha tudom, hogy ilyen rosszul fogják előadni, nem is egyeztem volna bele. De hiszen maga is ott volt a próbákon, és agyon dicsérte az előadást. Dühöngött a fekete. Sajnos, ezek után nem lesz semmi az előadó körútból. Ne legyen olyan kis hitű, vigasztalta a menedzser. Én mindent elintézek. Egy pillanat, mindjárt jövök. Ezzel újra az irodájába sietett, hogy magához vegye a kölni vizet. Persze nem találta, az már Egbertnél volt. Bosszúsan ment vissza. De most gyorsan tűnjünk el, mielőtt a nézők betörnek a színfalak mögé, mondta sürgetve. A karnagy bólintott, és indulást parancsolta megszeppent kórusnak. Egbert rejtek helyéről kuncogva figyelte, amint a macska zenekar élén a karnaggyal és a menedzserrel letörtent távozik. Ezt a leckét megérdemlik. De nem hagyom, hogy ez a szélhámos tönkre tegye a zenekart, mondta Csucsunak, amikor csatlakozott hozzá. Most megyek, és utána járok ennek a hermelinnek. A kórus a megszokott helyén gyűlt össze. De most nyoma sem volt a szokásos vidám Csevegésnek, tréfálkozásnak. A tagok letörten szótlanul üldögéltek, Még ahhoz sem volt kedvük, Hogy azon veszekedjenek ki a hibás a kudarcért. A karnagy, maga előtt tessékelve a hermelint, Felment a dobogóra, ahonnan vezényelni szokott. Kedves barátaim! Kezdte fennhangon, de hangjából hiányzott a rájellemző magabiztosság. Be kell ismernünk, hogy hibáztunk. Mint erre menedzserünk is rámutatott, nem gyakoroltuk eleget az új műsorszámokat, és ez már az elsőnél, az ebdalnál megmutatkozott. További gyakorlásra van szükség, hogy sikeres előadást tarthassunk. Mondatát nem fejezhette be, Mert többen közbeszóltak. Mi az, hogy nem gyakoroltunk eleget? Kiabált az egyik felháborodottan. Nagy marhaság volt a kutyadalt műsorba venni. Háborgott egy másik. Nem fogom gyakorolni az ugatást, Bosszankodott egy harmadik. Nem csinálok magamból bolondot, és így tovább. A hermelin a nagy segítségére sietett. Kérem, mire való ez a háborgás? Csak egy kis gyakorlás, és szebben fognak ugatni, mint egy kutya. Azután meg indulhatunk az előadó körútra. Előadó körútra? Nyávogott magából kikelve a sértett rosdabarnakandúr, a kar régebbi leváltott szervezője. Nem lesz abból semmi, ezentúl itthon sem lesz ránk senki kíváncsi, maga az oka mindennek, amíg maga a menedzser, nem veszek részt a munkában. Márpedig ő marad? Jelentette ki magacsula karnagy, majd körbeszaglászott. Mitől van itt olyan büdös? Morgott. Akkor ezennel bejelentem, kilépek a kórusból, jelentette ki a barna macska. Én is, kiabált be a csíkos kandúr. Én is, én is, én is! Kiáltoztak többen. Ne legyenek annyira elkeseredve egy kis kudarctól, próbálta a kedélyeket megnyugtatni a hermelin. Én is megszenvedtem a művészetért. Látják, hogy bicegek? Tudják, hogy sérültem meg? Úgy, hogy ki akart fosztani egy tyúkólat, mondta Egbert aki eddig meghúzódott a sarokban. Tyúkot akart lopni, de csapdát állítottak neki, és attól sebesült meg a lába. Azóta sántikál, de végül sikerült elmenekülnie. A rendőrség azóta is keresi. Megírta a pocokvári hírlap is. Az előbb jártam a szerkesztőségben. Ott olvastam. Micsoda badarság, szólt közbe a karnagy. A hermelinek nem lopnak tyúkot. Ez igaz, mondta Egbert, de nem is büdösek. Vagy nem érzitek a szagát? Ez nem hermelin. Eddig sikerült illatosítania magát elloptam a jázminszagó kölniét. A kórus tagok már régen éreztek valami különös bűzt, de csak most jöttek rá, hogy az a menedzserből árad. Az ál Hermelin dühösen felhorkant. – Ez mind szemenszedett hazugság! – üvöltötte magából kikelve. – Ezért megfizetsz! – rikoltotta – és rávetette magát Egbertre. Ekkor azonban csúcsú, aki szintén végig a sarokban rejtőzött, előugrott, elkapta a nyakánál, és lerántotta róla a fehér hermelimbundát. És ott állt előttük egy görény, remegve a félelemtől. Gratulálok a leleplezéshez, hogy jöttél rá, kérdezte a rosdabarna, aki nagyon elégedett volt a fejleményekkel. Az első hibát a bundával követte el, magyarázta Egbert. A hermelinek bundája ugyanis csak télire fehéredik ki, nyáron barna, most pedig nyár van. Tényleg, szóltak közbe mások is. Hogy, hogy nem jöttünk rá mi is? Ez egy ügyes szélhámos, nyugtatta meg őket Egbert. Minket is ki akart fosztani. Tulajdonképpen szerencsénk volt, hogy ezzel a botránnyal lelepleződött. Ki tudja, mi történt volna aki visz bennünket külföldre. Még eladott volna benneteket a kutyáknak. Majd hozzátette. Még egy olyan kiváló szakembert, bocsánat, szakmacskát is meg tudott téveszteni, mint a mi karnagyunk. Nagyon szégyellem magamat. Szánta rá magát végül a fekete kandúr is. Nem is értem, hogyan tudott rábeszélni a kutya és egyéb nóták betanítására? Ezennel le is mondok karmesteri tisztemről. Ennek nincs értelme, szólt közbe csúcsú is. Nem fogadjuk el a lemondást. Legyél csak te a karnagy, te értesz hozzá legjobban. Úgy van, úgy van, kiáltoztak a többiek is. Hát, ha tényleg ezt akarjátok, maradok, mondta a fekete kandúr meghatottan. Nektek pedig Egbert és Csúcsú tette hozzá. Köszönöm, hogy segítettetek, és ezúton ünnepélyesen bocsánatot kérek tőletek. Majd így folytatta. Későbbre kell halasztani a bemutató előadást, és meg kell változtatni a műsort. Nagyon össze kell szednünk magunkat, hogy a közönség elfeledje a mai botrányt. Ami pedig a kutyákat illeti, nem tudom, meg fogják-e valaha is bocsátani nekünk hagyományos daluk megcsúfolását. Tehát azonnal munkára fel. Rendben van, de előbb vigyük át a rendőrségre ezt az álhermelint. Mert iszonyúan büdös, vágott közbe csúcsú.